Elke woensdagavond om 6 met William Goeie naand, Trevor Nasserse vijfster sê vir jou dat het tyd is vir crime time waar ek jou blik op die misdaad wereld gee en ek is William Minnick Ek hoep, jy het een misdaadvrije week gehad Die daar raak nou warmer soos die somer naderkom Dis tyd vir braai en julig wees en drink en bestuur Die doorde tal op ons paai is erger as ooit tevore en het dr en dronkbestuur het in die tyd toegeneem met meer as 200 sake en dit daad mense weet dat hulle, nie moet dat hulle dit nie moet doen nie. Verder word trokke wat kost en ander benodighede vervoer met petrolbome bestook en word hulle net uitgebrand sonder om iets te steel. Ek dink dis alles net om vrees by die brede publiek in te boezem. Onliste is aan die orde van die dag, en het blyk of die overhede nie weet wat om te doen oor die geweld in ons land nie. My persoonlijke opinie is, dat die leierskap op hoog vlak tekort skiet. Die man op die grond weet wat om te doen, maar as die leiderskap hulle verkeerd lei, gaan dit nie die gewenste effect heen nie. En dan moet die petroltrokke, wat nie wil loop nie, as gevolg van die, as gevolg van die feit dat hulle aangeval word, en met petroelbomme gegooi word, slik aanraai dat jy vir jouself so'n biekie extra petroel, by jou huis het, net vir ingeval dit gebeur, dat die petrol by die petrolstaties opraak, so dat jy dan ergens kan kom as jy moet want ondou petrol kom nie uit die petrolstasie uit nie, hy word so ontoe aangerei met vrachtmotors. Oké, okay, nou gaan ek van my seepkissie afklim en gaan ek gesels oor een baie ernstige saak. Dit is een saak wat baie mensens in levens is as gevolg van onkunde. So gaan die onkunde een bykie die nek inslaan vandag. Ek was in die week by een bewusmakingsveldig in my dorp waar daar vir groot mens sovel as kinders en dan hofzakelik vir die kinders voorlichting en bewusmaking gegees oor slange. Ja slange, jy gaan vir my sê nou wat het slange met misdaad te doen? Wel eindelijk baie. Misdaadvoorkoming het grotendeels te doen met die beveiliging en versekering van mensense levens en dan vir al die kwetsbares onder ons soos die vrouwens en kinders en bejaardes.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 Hierdie twee man het een passie vir die bewaring van slange en sal enige tyd van die dag of nacht opstaan om my slang te red van ons mensdom af. Ja hy red ook die mense van die slang af, maar meestal is die slang wat aan die kortste eend trek as hy met mense in aanraking kom. Hulle vraag ook om fooikie vir die verweidering van die slang, maar hulle sê ook vir my dat in 90% van die gevallen betaal die mense hulle niks nie en draal hulle die onkoste self. Mense snaakse so goed. Sodra die bedreiging weg is, wil hulle niks weet van betaling, verdienste, gelever nie. Nou voordat ek hier onroute vir julle gaan speel, gaan ek eers vir een muziek break, en ek speel vir julle vir Eminem's Venom en I Don't Care van Ed Sheeran en Justin Bieber en Old Town Road van Lil Nas en Billy Ray Cyrus. Yo, wait up!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 You feel party we don't want to be at Trying to talk but we can't hear ourselves Speechless I'd rather kiss a backpack But all these people all around And cripple anxiety But I'm so to swear we're supposed to be You know what? It's kind of crazy Cause I really don't mind And you make it better like that Don't think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 It's like you're the only one here. i don't like nobody buddy think be i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 Dit was Eminem's Venom en I Don't Care van Ed Sheeran en Justin Bieber en Old route van Lil Nas en Billy Ray Cyrus. En ek is William Minnick met Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Voor die muziek breek het ek jou beloof dat ek jou onderhoud met Gerry Heins van Snake Lives Matter en Etienne Swanepoel van Dwarskersbos Snake Rescue gaan speel. Dis rechtig twee passievolle manne, soos jylle nou gaan hoor. Uh, goeiemiddag, ek is hier in die geselskap saam met Gerry Heinz. ...en Etienne Swanepoel... ...en Gerrie Heins is van Snake Lives Matter... ...en uh, meneer Swanepoel is van Dwarskersbos Snake Rescue. Goeiendag, goedmiddag, middag, middag sê. Vandaag gaan ons gesels oor slange... ...en die twee manne is slangvangers... ...en uh, nou gaan mense vragen wat het dit te doen met misdaad... ...en uh, behouden van die feit dat paie misdadigers so slange is... Ehm um, is misdaad ook oor die beskerming van mense lewens en om te voorkom dat mense slaas raak met slange en gebyt word. So sê vir my julle twee, hoekom doen julle dit? Hoekom sal julle slange vang? Weet ja, my eerste rede was was obviously maar my, my liefde vir diere en ek wil hê mense moet slange doodmaak hier, maar wat moet baie hand in hand met dit gaan, ek gaan dit oor veiligheid van ons kinders en van die mense omdat baie mense word gebyt gedurende hulle slang probeer doodmaak. So ons en baie vir die beskerming van slange, maar hand in hand gaan ook jou veilige en van mense, oor wat hulle moet en nie moet doen. Ek het, um, ek het in Dwarskerstbos, ek is nou so sieker 18 jaar wat ek in Dwarskerstbos bly, en uh, Dwarskerstbos is een vreselike vinnige ontwikkelende area, en ek het gesien hoe slange dier kontrakteersing gedood gemaakt word, en soos Gerrie, baie lieve dieren en alles, ek, ek red enige ding, Um, het, het die gok aan my gebuid om te beginne slange red um, ek het hulle beginne red tot op die stadium wat ek uitgevind het ook het is nie heel te malwettig die manier waarop ek dit doen nie um, het, met die help van Gerrie het ek vir uh, um, Johan Marais ontmoet, ek het die cursus by Johan Marais gedoen um, geregistreer by Kype Nature wat die absolute moed is, jy moet geregistreer wees by Kype Nature om slange te kan vangen goed en ja, nou doen ek het vir die veiligheid van ons gemeenskap, ek is die enigste ene in die area Um, Dwars Kerstboos Veldruf, naast aan my is weer Belangebaan, um, is, is Adrian Kronje wat, wat ook slange vang Oké okay, ja, en die belangrikste is dan ook bewusmaking, want baie mense dink, slange as hy op pad kruis moet hy doodgemaak word, want hy, alle slange is mos giftig, totdat hy nie giftig bewys word he Dit is, dit is, dit is helemaal, weet het, dit is maar soos ons maar groot geraak het, ek weet dit is baie moet vrees te doen, en hoe die mens moet vrees, dit is van, hulle wil van dit ontslaan raak, en nou, hoe dat ek jou ontslaan vind het, is door die dier dood te maak, en dit is totaal in alle nodig, soos baie mys al gezien, as ek hier die praaties en demonstraties doen, ek werk met kapse kobra's, baie, en ons pofaders, wat ons in ons area krij is, iemand sal net, dier soe slang gebuid word, as hy letterlik aan haar dan geloop vat, en moet om gaan sikkel, Anders gaan hy slang probeer wegkom van jou af, hy probeer altyd vlug, as jy vir hom in hoek druk, gaan hy vir jou buit. Ja, dit is, soos, dit is maar soos een mens ook, as jy vir my in die hoek gaan druk, dan gaan ek ook vir jou terugbakklui. Ja, dit, uh, dit, dit, dit, dit kom hierop, hy wil hulle self beskerm, hy waarskeer, maar as jy nie luister nie, hoe gaan hy hom self beskerm, dier te buit? Het is so, so wat, wat sal jy sê, is daar nou een uh, paar wenke, wat moet die mens nie doen? as jy een slang jou pad kruis nie? Ek sê altyd vir amal, hanteer alles alle slange, as hy hulle levensgevaarlik of giftig is, wat nie amal kent, ken die verschil tussen slange nie, daar slange wat nie giftig is in ons aries, wat lyk soos kaapse so cobra's, jy ken nie die verschil nie, ek sê vir een mens, as jy een slang buitenkant in die natuur sien, of in jou tuin, of in jou erf, of jou plaas, los hom uit, dat is sy gangang, -gang, moet nie met hom sikkel neem, Sodra die slang binnen In een vertrek of in een stoor Of in jou kamer is Dan gaan ons met die slang moet deel In die beste manier is Hoe wat jy kan doen is om die slang op een plek te hou En iemand te skakel Om om vir jou te kom verweider En dit is ekse nie makkelijk As in die vertrek is Al wat jy heeft te doen is Loop in die vertrek uit Maak die deur van die kamer toe Sit daar En ook voel die deur en ons vir die slang is aan binnenkant Laat iemand om vir jou kom uithaal As wat jy self probeer sikkel met hom en er een wenke jy, Etien. Ek, um, ek waaske gewoonlik my mense, of dan uh, ook as hulle in die rond rondbeweeg, um, ons is na die karavanpark daar in Dwars Kerstboos, um, en, en daar is heel wat slange in die area, ek, ek waaske mense, asjeblief, moet nie in die avond donker rondbeweeg nie, vat die flits saam, as jy gaan hout, um, haal vir jou braai of goed, moenie in die donker gaan in hout, afhaal, en, en met iemand staan in gesels nie, kyk waar jy jou hout vat in goed, wees net, versichtig, wees net, ehm, um,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 kaapse kobraan mense sy huis gaan soek het, die vroukie het daar geskrik en, en, en weggehaard loop, hulle het my geskakeld en toe ek daar aankom, toe kon ek die slang kry nie. Ek moes by hulle huis weggaan en hulle in die huis los met die potentie hulle gevaarlike slang. Um, ek het gelukkig nog nie weer gehoor van die slang nie, so die moet nou maar net dobbouw. Ja, nou, nee, nou, hoekoms, denk, hoekom sal die kombeers nou werk, ook as jy jou kombeers oor hom gooi of a handdoek, hoekom sal dit nou werk? So, a slang is bang, a slang is a bang dier, en dit is, dit is draai jy draai hom toe gooi met die kombeers, of jy gooi a handdoek of a, of, of a ding boer hom, dan voel hy veilig, en hy bly le, want hy wil wegkryp, hy wil wegkom. Dit uh, is ook sê, as jy die slang buiten kan sien, hy sê, dit probeer hy wegbeweeg weg, van jou af, so, gee hom a geleentheid, gee om die geleedheid om te kan wegkrijp en te kan blij lewe, want ek het ek het ek, ek, ek het al, ek het al, uur, hier na nou ander dorpe toe, waar mense my bel oor een cobra in die huis of in die tuin as ek daar aankom, dan het daar slange nog seest onder die handdoek, waar hulle die, die handdoek oor omgegooid, want hulle daar slange neemt het gegeen dat hulle kan wegkrijp um, die is wat baie nou, soos wat ek vir die mense sê, wat hulle kan doen is ons allemaal gebruik cellfone ons allemaal het die is daar baie lekker cellfone Op Google Play is daar een slang applicatie wat jy kan aflaai ja, ja. ASI Snakes en jy kan dit aflaai, as dat op jou phone is, en jy maak hem oop hy werk op jou um, kaart, op jou location hy gaan dadelijk vir jou sê waar jy is hy gaan vir jou een lijst van nummers geef van die naste persoon aan jou, wat jy kan skakel uit nood op um, weet, um, wenke wat hy vir kan geef as iemand gebuid is En ek kreeg nou baie mense wat, ons is dat sê in Engels, ons hikers, mense wat loop, fietsryers, wat het deze daag applicaties gebruik, en mense in dorp, want as hy een slang sien, die ouwe vakantie in dit dorp, want hy gelat nie weet waar hy is nie, hy ken nie die omgeving nie, hy die ouwe vakantie, en hy maak een applicatie op, en hy geef om bundesakonis naast die persoon, Gary Hines, of Etienne Swanepoel, en jy kan die persoon bel en hy kan die slang vir jou kom verweide jy sê, dit is een baie, baie oulijke app wat die mens daar kan om omlevens te reken hy, hy het actually die prijs um, gewend vir die app van die jaar die jy sê, ja nee die mens kan dit en verstaan en hy waardeer jou die en maar hele um, African Snidbot Institute dit is hulle applicatie en, en die voordeel is, dit is een gratis app ook dit is nie een app wat jy oh ok, so, dit is nog gratis ook dit so. so, is gratis en hy het vir jou identifik weet, so, die, die identifikatie van slange al van jou verschillende provinsies, wat in die provinsies voorkom, jy kan self een foto van die slang neem, en dat, weet na, da, op die app stuur, en hulle gaan vir jou terug antwoord, omhoorlik vir jou kan sê wat die slange dit was. Yes, nie, dit is baie goed. Nou die slanggif, uh, net so aanduiding, hoe lang het jy om te leef, nadat die slang jou gepik het? Ek sê altyd vir mense, uh, ou kan nie gaan op tyd, of, weet precies nie, ek sê altyd, want dan hang af wat die slange jou gepik het, wat die giftige slange jou gepik het, dan hang af, Hoeveel gif hy vir jou gegeet, die groote van die slang, die groote van die persoon wat gebuid is Ek sê, kom altijd gewoon ek by jou naaste hospitaal as moendelik As jy gebuid is, jaag na jou naaste hospitaal gauw as moendelik Want die cobra, kaarse cobra, omdat die nerotoxiek is Die celles van die zwartmambas in die transvaal is, dit kan, Dood kan, kan intree binnen 20 minute is een baie vinnig werkende gif, so hoe goud jy by hospitaal kan uitkom, hoe beter vir jou, hoe beter is dit, moet nie probeer rondbeel en uitvind, waar is van en wie jou tegif aan nie, kom by jou naas hospitaal, dat die mense wat daar opgelees vir jou kan behandel, tot hulle tegif by jou krijg. Oké, okay, ja nee, dit is, dit is baie goeie raad, so basis, wat jy moet doen as jy een slang kry, is kom so goud moeilijk uit sy pad uitweg, en as jy kan, gooi om toe moet is. Gooi omtoe, en ek sê vir mense, en dit gaan nou baie snaags klink ek sê vir mense, ah wanneer jy dier een slank gebuid gaan word wat jy daar sien le is wanneer jy aan hem gaan vat en probeer op te het hy vir jou geen gevaar nie as jy hom uitloos, as jy hom uitloos so, los om maar net uit jy hom niks maakie, maak jy, maak jy hom niks dit is net so goed as een man wat in a, in een hoek met die leeloop inklim nou word jy gebuid, jy daarvoor gesoek maar as jy buik aan die opleid en jy bly weg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 Inkom. nie om iemand te kom buiten, wat is binnen in jou huis, koelte, keiling, hulle ryk water, so as jy vir my geleendheid gee, gaan hy inkom, en soos et een, ons altyd vir mense sê is, ons kan nie slange uit ons erf, uit ons omgeving, uit ons area uitweghou nie, da is niks wat jy kan doen nie, maar jy kan voorsoog, maar wat er ons tref, dat nie in jou huis inkom nie, en dit is, hou my jou onderdeerde toe, en wees wees beraad en veilig. En en honde en waterbakke ver van jou huis af. Weet jy, um, ek sien dit baie. Ek, het jy nou weet of jy al hulle gesien het hier? Ek kry meesal mense wat my bel oor slange, is mense wat honde het. Dan sê hulle maar, hulle kan nie verstaan nie, hulle het honde, hulle bly slange kry en die ou wat langs hulle bly kry nie slange nie hulle bly dit die berg. Dan sê ek maar, waar staan jou honde se waterbakke? Buitekant. By die deur. Dan sê ek, daar is jou antwoord slange is daars in die veld, hulle reik water hulle pomacht die water aan wat ek achtergekom het in Dwars Kersbos ook vooral ons het nou so die, die droogte gang en goed baie mense het nou hulle, hulle um, afloopwater van, van stoorte en goed wat hulle laat uitloop op hulle grasperking en, goed. en ek het achtergekom definitief in Dwars Kersbos dat slange reik die water hy klammig om, uit, hy, hy ja. um, so mense moet maar versichtig vir water net laat vrylik laai Um, want ja, ek meen hulle, is, so, so droog as het vir ons is, is het vir hulle, so doors is het ons, um, raak, raak hulle, so hulle kom, soek maar water, en hulle reit dit ver Ja, en ek het al selfenssien op my eie grasperk hoe slange ek nader kom, en kom leie in, in die sprayerse water ja. om water te drink, en een beetje af te koel en, en so, en hulle is ook maar net soos enige ander dier, soek ook maar net water dier doodgewone, Dood, doodgewone, normale dier, ja. die belangrijkste is los maar net uit, hy kom net water soeken, hy kom uit niks met jou te doen nie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 en nie gebuid word he. ek, het, um, ek het die seison het ek so ver nog net een, ek wil sê, ek, ek wil eindelijk sikkel om die woord agressief te gebruik maar een agressieve slang moest gaan rescue en dis een slang wat dier een oud dame met een sambok geslaan was um, toe ek daar aankom was hy absoluut um, in, in sy striking pose gewees en hy wou net pak dis defensief um, hy, ja. hy, hy, hy probeer homself verdedig haar hoentje het permanent om rondgehaard loop en geblaf en te kere gegaan Die ander slange wat ek dier die seisoen gereed het, en ek praat van Boomslangpof, ouder Kaapse Cobra, allemaal van hulle, het ek nog nie een tegengekom wat een agressieve slang was nie. So, indien jy op een slang afkom, moet nie self eers om agressief maak nie, want dis die stadium wat jy my en Gerry en ons slangvangers sy leven in gevaar stel, ons dan te skakel en ons te vraag, luister hier, kom verweider nou die slang. Um, losom uitskakel ons En dan kom ons door Laat ons met een rustige slang kan werk Ja, en jy sê jou eerlijk welke gevaar Want jy weet hier hoe die slang jou kan pak Dit is korrekt En dit is hoekom Ons het net al um, Vroeger gepraat oor die doodmaak van slange En daar is nou grootlik, groot boetes nou Vertel een beetje van die boetes Man, daar da kan groot boetes opgeleid word En weet um, u die mense probeer het na nou doen, want hulle probeer mense afskrik om slange dood te maak want mense mense word maar gebuid wanneer hulle slange probeer dood maak weet, en dit is totaal en al onnodig, so al kan in die moeilijkheid kom by kypneiser en soan, om slang onnodig dood te maak, voor alles dan mense in die omgeving in die area is, wat hulle veel veilig gaan kom verweider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 En die baas van die plek het my kom sien, dat ek met die werkers kan kom praat, en hulle bel my om slange te kom verweider, terwijl hulle die pad behul, as hulle slange kry, want hulle mag nie slange doodmak nie, want in hulle contract gesê is, hulle mag heel, geen wildlife weet, doodmak of beseer nie, en het moet verweider word. Dus as hulle nou slange kry, of pofwaders en kapskobras,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 om soos baie mensen die drie jaren slangen so dood te gemaakt het. Ja nee, en dit is wonderlijke werk wat jullie doen om die slangen te bewaar, dat ons nageslag ook nog kan sien, hoe lijk een kaapse cobra en hoe lijk een pofadder, want anders gaan jullie op een stadium kom, waar ons dit op prankies kan gaan wijs. Dit is die waar, ek, ek gaan afsuit te sê, is, en ek sê dit vir enig iemand, om, as jy een kaapse cobra wat dit levensgevaarlijke slang is, as jy hom gevang het, en jy het hom nou in jou slangbak gesit, en jy rei uit veld toe, en jy haal die slang daar uit, wat levensgevaarlik is, en jy sit om neer, en jy sien hoe hy wegseil, in die veld en in die bosse in, om ons sy leven aan te gaan, is wat baie lekkerder gevoel binnenkant in jou, is wat jy slang voor jou het, wat jy moet graaf om oorsel het, en dit is wat mense my minkie gaan oordink, Ja nee, dit is so, dit is so, dit gaan so met enige dier, Dit kan ek, dit kan ek be be beaam daar so met my feil, wat Gerrie daar sê, dit is, is,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 onder sy tool, sy tongs gebruik, en hy haal ek groot kaapse kobber uit, en hy sit om voor sy voete neer, en hy staan een meter weg, en hy slangseil weg van hom of in die veld op. As sy 8-jarige kind dit kan doen, sê ek altijd, is een groot mens een lafhaard om hom dood te maak. Ja, nee, dit is, dit is inderdaad, want so, het wees jou net ook, as sy 8-jarige kind dit kan doen, dan is slange nie hierdie vicious killing machines, nee. wat mense dink dit is nie. Leer eerder jou kinders homese situatie te hanteer, want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 Ek is er vandag by een praatje gewees, wat een man my genoe het, om as een boerse kind door een die mol gebyt was, en hulle te gewet wat een slang het was nie. Ja, nee, want het kan en net so vir hulle gevaarlijke slang gewees. En, het. en daar was een groes kruk, en dit is so hulle besef, hulle moet by kinders praat oor bewusmaking van slange. So, dit is een baie goeie ding om te doen. Ja, nee, ek wens jullie alle sterkte toe, met die werk wat voorlee, Jou werk is net so belangrijk as enige ander polismanse werk, want jylle red ook levens, nie net mensenlevensie, maar ook slangelevens. So alle sterkte en voorspoed met jylle taak voor en toe. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Wow, soos ek gesê het, twee passievolle manne. Het is weer tijd vir die muziekbreek en ek speel vir Katy Perry met Never Really Over en Shaman Mark met The Infinity Remix. I'm losing my self-control Yeah, Yo, you're starting to trickle back in But I don't wanna fall down the rabbit hole Cross my heart, I won't do it again I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line And But once in a while I trip up I the line Nothing It's never really over Just because it's over doesn't mean it's really over And if I think over, maybe I'll be over again And I have to get over you well over again Just because it's over doesn't mean it's really over And if I think over, maybe you'll be over again And I have to get over you well over again I guess I could try hypnotherapy I gotta rewire this brain I can't even go on the internet Without even checking your name Stuck in a barrel, I'll get better with time When you measure how the pleasure declines I'm stacking better while the rent just rides With my eyes and my ears, glued here on a grind, buddy Creeping on the timeline Dit was Katy Perry met Never Really Over En Shaman Mark met Infinity Remix En Shawn Mendes en Camilla Caballo met Signorita En ek is William Minnick met Crime Time Waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee Nou ek sê dat geluister na en onder het ek gevoel het met Gerry Hines en Etienne Swanepoel Twee passievolle manne oor slange En net om vondag weer oor te gaan oor wat hulle vir ons gesê het Dit is eenvoudig, het raak nou warm, slange kom weer uit, hulle raak dors en hulle kom soek water by ons huise, want dis waar daar water is, ons leid het aan, ons spuid het op ons grasperke en op ons blombeddings, en ons laat die grys water ook op ons grasperke en blombeddings uitloop. Hulle raak hy water en hulle kom, want hulle is ook maar dors, net soos enige ander dier, en vooral in die droogte wat op sekere plekke van die land nou is, gaan die slange nog meer kom water soek. Verder sê Gerrie en Etien moet ons limma uitloos. Moe nie met hom gaan sikkel nie. Los om haar as hy daar seil, laat hy wegseil. Of hou hom in die oog en bel een kindige om die slang te kom vang. Moe nie self gaan aan die slang gaan vat nie want dan gaan die slang jou pik. Die slang weet nie wat jy wil doen nie. Hy neem aan dat jy hom wil aanval en hy gaan hom self verdedig, hy gaan pik en jy gaan dalk slecht tweede kom. En Dan het hulle ook gesê, as jy die slang kry Goh om toe met een kombers of met een handdoek of een ding So dat hy veilig gaan in die donker te voel Dat hy daar kan stille en bel dan een slangvanger So dat die persoon hom kan kom hal Moet die, die slang kwaad maakie Want dit maak dit vir jou moeilik En ook vir die persoon wat hy moet vang Gaan dit ook moeilik maak Want die slang kan ook met jou terugpaklui en vir jou pik En hy gaan definitief met die slangvanger wil beklei. Want soos ek gesê, die slang het nie een idee, wat jy daar wil kom doen met hom nie. En dan het hulle ook gesê, dat daar groot boetes is, en jy kan selfs tronkstraf opgeleef word, as jy een slang sou doodmaak. Ek denk die boete beloop hierby jou 200.000 rand, die is daar, as jy een slang sou doodmaak. So los hulle uit, moet hom hier aan met die graaf gaan vermorsel nie, want jy gaan net jou eie leven in gevaar stel, en jy gaan daar ook nog een groot boete ook kry. So op daar die nood, het ons in die einde gekom, van hierdie baie interessante program, oor slange, en, daar gaan ek vir jou tot ziens sê, tot volgende week en woensdag, weer met Crime Time, tussen 6 en 7, waar ek jou blik op die misdaad wereld gee, en dan weer, satrach tussen 8 en 9, met wat nou, waar ek jou gaan help, om jou week en naweek, sy on, ontspanningsaktiviteite te beplan so genie die rest van jou week blij misdaadvry, dit raak al hoe moeiliker in die land waar ons vandag in leef voor alles jy en vrachtmotor bestieder is, wees wakker, wees waaksam, moet nie net enige plek tegen die pad gaan staan en slaap nie, want daar is op die N7 hierdie week in 1 aand, in basis binnen 2 uurse tyd, vier vrachtmotors aan die brand gesteek Um, en een van hulle het die bestuurder ernstige beserings opgedoen en in die andere een het hulle die bestuurder met petrol sop nat gegooi maar hom nooit aan die brand gesteek nie gelukkig vir hom so vrachtmoeder bestuurder wees veilig daar buiten kyk om jou rond hom nie net enige plek gaan stop nie so wees veilig ons bly blees daar like het vir my in Leeuw wereld hier in Zuid-Afrika en hy moet ook nie drink en bestuur nie want die wetstoepassingsbeamtes, die politie en die verkeer is in volle vaar daarbuiten bezig om dronkbestuurde te bekamp en met recht so want dier dat jy selfsichtig is en wil gaan drink en gaan bestuur gaan jy dalk ander mense se levens neem en dalk jou eie maar gewoonlik weet ons mos in so'n ongeluk klim die persoon wat onder die invloed is daar daaruit en hy keer amper niks en die onskuldige mense wat wel nuchter bestuur het, hulle is die mense wat dood gaan in daardie ongelukke so dan gaan ek tot ziens sê, tot die volgende keer en ek gaan uitspeel met jongste CPT met Jang van Riebeek geniet jou week en naweek wat voorlee uh. Bajan He's on a scotch You was worried about the waves I was worried about the slaves Now you standing there their Go tell them, answer, so what's my name? Ooh, It's the K-Cruzade Lang I put it down like Lang van Riebeck is a demo uh, have to scream until it echo uh, from Kaya Licha to Soweto uh, call me Stefano Di Mero uh, you were shocked to turn into a fero ah, but they got us in the system our history was re-rote uh, by the Europeans and Breton uh, we all share the same symptoms uh, but you can never ever hide the scars uh, take a look how far behind we are yeah, now commit yeah. the man behind the bars his initials are why we this is the K-Cruzade Rang van Riebe I put it down like Rang van Riebe what the name is Rang van Riebe got that